egan behar dazken urte hauetan aldaketa initzsi izan direla kondutan hartuak ez direnak, zirkulazioaren azkartzea edo bidaiarien kopuru hemendaketa bezalakoak, eta badu orain ezonbait urte, sindikatak deia daga jotzen duela. Gre badeiak izan dira, bi.000 hamar bi.000 ha eta berriz ere aurten. Aldrikapenetan punndu desberdinak Lehenik plantan ezarrik diren lineen ordutegiak ezin direla errespetatu. Jean-Philippe Paulmier ordezkaria. Kalitateko zerbitzu baten eskaintzeko epeak ez dira egokiak. Eta horrek garaioetan euh, berantak des, eragiten des ditu. Hamar hama bostu goi eta batzuetan hogeita bost minutako beranta affiatu den ordutegiari begira Batzuetan azpilturak ez ezt dira Batzuetan, linea estapeneko abiatzak ere. Aussi, bereziki en fait, egoer eta astiriz, baita ere eskolako oporretan, bat ere egokiak uh, ez direni biakoitzetako en fait, ordutegiak indarian ezartzen baitira. Ondorioz, de, autobusak errigularki berantian dira. Son, uh, Horrez gain autobusak zarkituak direla ha bost autobusek goi urte baitituzte. autobus autobuslinietarik heren batean ez dela komoitaterik aurkitzen soentzat eta bereziki emate soentzatfranuneke dena Seguritatea ere zalantzan ezartzen dute asteburuetan eta oporregunetan kontrolatzaile gutxi baita Belaunnaldien kontratua ere salatzen dute unek ergetretara turbiltzen diren langileer ordutegiaren ehunindako lauro goieraat jausteko eskubidea emaiten du gazte Enplegatzeko gisan, bainan hilabete xaria palketa hainda haundia, neokestuela bariatzen eskubide hori. Horiedenen xalatzeko, egun greba eguna da, Kronoplusen ari diren langile gehiengorentzat. Ondorioz, egun autobus trafikoa trabatua izanen da baiona alde guzian.